Bona tarda a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Una dona mira a través de les reixes. Amb ulls humits recorda com en el seu temps de jove cada dia creuava la carretera. A l'altra banda l'esperava el seu estimat, que tan sols 100 metres de distància estava com a dos quilòmetres. Yeah. Ara mira els cotxes passar, uns cotxes, però, que ja no suposen un impediment ni un perill per tot aquell que, com ella, havia de creuar per damunt l'asfalt per poder creuar l'altra banda. I pensa en el seu estimat, de com de content estaria de saber que les distàncies s'han escurçat i que per fi ningú hauria de posar la seva vida en risc per poder anar d'una banda a l'altra del seu poble. Avui és dimecres 2 de juny de 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicacio.cat. I aquesta setmana la notícia més destacada del nostre municipi d'aquí Montcada i Reixac és per suposat l'obertura de la carretera C17, al soterrament d'aquests 800 metres de la carretera, diguéssim, de la Discòrdia en aquest punt i que enllaça de punta a punta Barcelona amb el nord de Catalunya. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola Albert, què tal? Doncs molt bé, suposo que molt content com la resta de, de gent d'aquí Montcada perquè és una obra bastant important per qui va al territori, no només per Montcada sinó per tot el territori. Doncs sí, és una obra molt important perquè, com tu deies, és una carretera per la que habitualment, cada dia, i per Passen prop de 50.000 vehicles que van, surten, entren de Barcelona, van cap als municipis del voltants de l'àrea metropolitana, o bé fins i tot doncs, van cap a Vic, perquè aquesta carretera uneix tot aquest territori. Així que la importància no només recau a Montcada, que és un d'aquests eixos que d'alguna manera parteixen al municipi en diferents parts, sinó també per la gent que dia a dia va a Barcelona o surt de Barcelona, no només cap a Vic, sinó també cap a Ripoll. Doncs sí, com tu deies, és un eix molt conflictiu, un eix que fins fa poc fins tot just aquest dilluns, que és quan s'ha inaugurat aquesta nova part soterrada de la via, doncs dividia per complert el municipi, així com ho fan altres eixos, com per exemple doncs, les vies del tren que hi aquí a Montcada o també doncs, les nobleses carreteres que passen per aquesta ciutat nostra. Tot i això, hem de dir que el Consistori assegura que està fent un esforç molt gran per tal de cosir, va dir l'alcalde de la ciutat César Arrizabalaga, tot aquest municipi amb, punts, amb tantes desconexions que hi ha. Així, en aquest sentit, aquest dilluns, com dèiem, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va apropar-se fins a Montcada per tal d'inaugurar aquesta via i va assegurar durant la inauguració que és la primera vegada que una infraestructura d'aquestes característiques suposa la millores des de dos punts de vista. En, diguem que hi ha dos punts de vista molt diferents, com diu el conseller, perquè per una banda permet millorar la qualitat de vida dels ciutadans d'aquesta zona, ja que es minimitza l'impacte que té la carretera al barri i al municipi, però per altra banda també suposa millores pel que fa a la fluïdesa de la circulació, perquè recordem que Montcada i aquest punt és on s'originen cues quilomètriques cada matí, després de la feina també, i és tot un problema. Escoltem el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, que explicar. És una obra de doble benefici, benefici pels veïns de Montcada que viuran més tranquils, benefici pels sofridors de la C17 que arribaran a Barcelona sense tants obstacles. Un conseller i Nadal que per cert, aquest dilluns estava extremadament simpàtic no, Don sigui sí, estava poc xarraira, podríem dir, perquè estava una mica disgustat ja que els periodistes, és feina nostra, no paraven de preguntar-li per el quart cinturó i per aquesta possible idea que va sorgir, que va dir vaja el Sr. Víctor Morland en referència a aquesta via, a aquesta carretera Uh, i és que va explicar que podia ser que hi hagués un plantejament que posava sobre la taula la possibilitat de que hi hagués vuit carrils, és a dir, 4 per banda, 4 per anar i 4 per tornar. Uh, tot i que diguem que des de Catalunya aquesta proposta no s'avisen gaire bons ulls, el conseller Nadal i també al doncs, secretari de mobilitat que com sabeu doncs és el germà del conseller, eh, s'han mostrat, eh, doncs, eh, diguem que... Reticents, potser és la paraula, parlar amb nosaltres? No, eh, bueno, sí, reticents també, però vull dir que tampoc han dit que no, ni que sí. Simplement han dit que estudiaran la proposta. I clar, això ha fet que tot de la cavalleria se'ls tiri per sobre per veure exactament quina és la postura de la conselleria i si aquesta idea es podria tirar endavant perquè doncs, suposaria un impacte força gran. El Quar Cintura és una infraestructura molt important per a la nostra comarca, pel per Vallès, perquè sobretot ens permetria anar, doncs, per exemple, a Brera, amb molta facilitat, o cap a Mataró, sense haver de creuar per Barcelona i per fer aquest recorregut, aquest escalèxtric, que fem a vegades per creuar muntanyes i passos. Però, de totes maneres, a Montcada, el que és important aquesta setmana és l'obertura d'aquests 800 metres soterrats i sembla ser que l'alcalde, en César Arrizabalaga, està força content. Doncs sí, està força content, com dèiem al començar, i és que va dir que ens trobem davant d'un fet històric que contribuirà a millorar la vida de tots els ciutadans de Montcada. A més, el Batlle va assegurar que es tracta d'una construcció molt reivindicada, no només per part dels ciutadans, com dèiem, sinó de tots els usuaris d'aquesta via. Els treballs de millora d'aquesta C17 al seu pas per Montcada compten amb un pressupost de 40 milions d'euros, aproximadament, i d'aquests 25 milions, més o menys, s'han destinat al soterrament d'aquest tram, que concretament és de 750 metres de longitud. Ja ens han 50, eh? Sí, sí, perquè, com tu deies al començar, ja són 800, però en realitat el que és soterrat només són 750 i aquest tram està format per un túnel que fa uns 250 metres i després quatre carrils de circulació. Tot plegat, una gran notícia i una notícia que Arisa Balaga valorava molt positivament ja més agraïa el compromís que hi ha des del Departament de Política Territorial respecte a aquesta infraestructura al municipi entusiasmat, perquè no tens sensibilitat. Jo, jo aquest projecte, penso que portem molts anys treballant, van portar una proposta abans que no s'agradava, però sortia que nos posaven els cotxes per la de la ciutat, i bueno, al final tenim sensibilitat. I a banda de Soterrar, perquè és la, potser el referent més vistós, exactament quin és el benefici que ha aportat en superfície, per dir-ho d'alguna manera, aquesta obra? Doncs hi ha diferents uh, beneficis en superfície que es donaran a terme al llarg dels propers mesos en què es finalitzaran aquests treballs. Uh, per una banda, uh, doncs, uh, el que es farà serà plantar nova vegetació, es millorarà la senyalització viària, també s'instal·laran doncs, nous sistemes d'enllumenat i semàfors i també doncs, es construiran dues rotondes i una passarel·la per a avianants que substituirà l'actual. Però a més a més, a banda d'aquests treballs en superfície, que com dèiem s'acabaran la propera tardor perquè s'acaben d'enllumenar, llestir ara, en els propers mesos, doncs, a més a més, aquestes obres també han permès millorar els accessos en un tram anterior al soterrament, en concret el que va des del pont sobre el riu Ripoll més o menys fins que arriba el pas sota la línia ferroviària que uneix Barcelona amb Vic. D'aquesta manera, s'ha construït també una rotonda i els vials de connexió per a la incorporació a la calçada lateral i a la trama urbana al costat del Bassos, doncs, s'han millorat. A més, els treballs també han inclòs la creació d'un pas inferior sota la carretera C17 que els veïns ens veuen amb molt bons ulls perquè així podran creuar aquesta via i facilitarà la connexió amb la BB-1411 que com sabeu és aquesta via que va cap a Ripollet. Dues molt bé Norma Vidal, uh, suposo que la gent que ens hagi escoltat, molts d'ells ja hauran passat per aquesta nova via així que si algú ens vol aportar una mica quina és de la seva vivència, ho pot fer a través del nostre correu, que és radiometropol.catlonyacomunicació.cat i explicar-nos una mica doncs, quines són les millores, perquè potser per Montcada, a nivell pràctic, el temps que, que tardes en arribar a Barcelona és el mateix, perquè no hi ha res de millora, però potser sí, això que deiem de cosir una banda i l'altra de la carretera, doncs sí que ha estat un gran benefici, ja ho sabeu, si voleu aportar la vostra experiència, radiometropol.catlonyacomunicació.cat. I Normans acomiden fins a la setmana que ve, que per cert, final de temporada la setmana que ve. Final de temporada portarem petals i tot el que faci falta per celebrar-ho. I Coca-Cola i patates frites, <laughs> eh, ganxito. I tant, home. noma. Pues molt bé, Norma. Fins dimecres que ve. Vinga, deu. Deu. Catalunyacomunicacio.cat patrocina aquest espai. I ara és moment, després de parlar de la C-17 de Montcada, d'anar fins a Montreig del Camp, no fer una altra cosa que parlar d'Estats Units, perquè a Tarragona bueno, es parla molt dels Estats Units. Romar Rofes, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Parlem amb el Roma Rofes des de Montreig del Camp, perquè recordem-ho, ha tornat des dels Estats Units i aquests últims programes de temporada doncs, els fa des d'aquí, que per cert parlen d'infraestructures, es veu que la tenen bastant liada a part de Tarragona amb el tema de la variant aquesta que estan construint. Sí, sí, la A7 aquesta, que bueno, jo, per si de cas... No vull saber el és, només ho he sapigut pels diaris, i ja. com que no vull saber, doncs no vaig a Tarragona. Que ja diuen està. que el Baix, Baix Camp s'hi viu molt bé. Sí, sí, no, no cal, cal pujar sortir d'arreus, doncs. home. No cal pujar a la platja marítima de no. Montreig del Camp, eh? No cal anar a al barri marítim de Reus. exacte. <ríe> bueno, escolta una cosa, uh, parlem dels Estats Units perquè sembla ser que Obama no li cau bé a tothom. No, exacte. Jo encara que estigui aquí, segueixo mirant l'actualitat d'allà, uh -huh. i m'ha xocat, bueno, m'ha xocat... <ríe> són d'aquestes notícies que ja estem acostumats, no? però que sempre, com que hi ha el component d'actualitat de l'Obama, doncs no, no, no la passes tant yeah. un home, Un home que viu a, al nord de Nova York, de l'estat mm -hmm. de Nova York, és anomenat Daniel James Murray, uh -huh. i ahir el van, va començar el judici acusant-lo d'amenaçar de, de mort a, a l'Obama. Per què li ha... ha fet aquest bon home? Què li ha fet l'Obama a aquest home? No, no res, uh, <laughs> és, un, és el típic uh, tarat mitjà nord-americà, sí. que doncs un dia se li i, i no passa res fins que no és el, el president el que, ah, el que rep l'amenaça, no? Uh, la història és que va destapar quan l'home va anar a un banc i abans d'obrir una compte va preguntar què tal, si el banc on estava era solvent. I li va dir, diu, oh sí, diu, perquè amb tot aquest merder que hi està a les mans d'Obama, amb els bancs i l'economia, uh -huh. estic segur que si els ciutadans perden els seus diners, doncs s'aixecaran i, i podrem veure morts i, i cadàvers. Mare de Déu! Variant Aquest és el preludi, no? El preludi. Sí, sí. A partir d'aquí diu bueno, que el fiscal va començar a fer una llista dels delictes que se li imputaven uh -huh. i entre les frases era «Estem en una missió per matar el president dels Estats Units». Ah! És un home bastant peculiar, que ja bastant famós al seu veïnat. La seva matrícula del cotxe és A Chosen One, que vol dir un escollit. Uh -huh. Quan va obrir la compta al banc, li van preguntar que quin era el seu ofici, i va posar Messenger, Messenger. Ah. I li va, llavors, clar, l'empleat del banc li va preguntar, bueno, li va dir que volia més detalls, Messenger de què? i va dir, sóc un missatger de Déu. De, missatger UPS, no? Deu peixi, no? Déu, molt bé, bé. Sí, sí. I bé, doncs ara ha començat aquest judici i veurem com acaba. Uh -huh. Una altra de les coses que té és que la seva mare té un or d'allunyament contra bé. ell. Ah, o sigui, el típic veí per anar a demanar-li la sal quan s'ha acabat a casa, no? Exacte. Val, val, està bé. Sí, sí, Està bé, està bé. Sort que diguéssim que Illinois queda una mica lluny de... de... Bueno, no creguis, eh, tampoc. Déu està bastant a la vora, també. Bé, sí, més a la vora que a l'altra costa. Mm. En, en tot cas... La preocupació és que si Obama viu a Illinois... Bé, bueno, ara no viu a Illinois, no, evidentment, però si la seva patria és Illinois i se li acudeix fer atentar per aquí, doncs, bueno, està per aquí. Però bueno, estic, ara no estic preocupant. Doncs un moment, Romà, amb aquesta fantàstica notícia de successos de l'autre lado del món. eh? Uh -huh. Acabem el programa d'avui, que per cert, ja ho estic dient, també l'he la Norma, aquesta és la penúltima setmana, la setmana que ve ja oh. pleguem, sí senyor. Sí, sí, o sigui que la setmana que ve toca fer una mica resum del que ha estat aquest any, que potser en el teu cas serà l'any Obama, però bueno, ja sí. ho parlem si un cas dimecres que ve. Molt bé, doncs. Vinga, Roma, i per cert, felicitats perquè va ser el teu aniversari a finals del mes passat sí, sí. i ningú et va felicitar amb tant Barça per aquí i Barça per allà. Clara clar, clar. Bueno, però vaig rebre el millor regal que es podia rebre aquesta temporada una semarreta del Barça. Ha ah, pensant pensar que anes no a dir un triplet, però també s'agraeix això per part. Teva, també, que? també. <laughs> sí, sí. Molt bé, Romans, veiem dimecres. Vinga a veure Que vagi bé, Déu. Radio Out Metropol there, amb Albert Segura. Ja vull ser sí, per primer cop amb moltes setmanes, bueno, en veritat són dues, però en fi, és el que ja Suposo que pel Sergi Calli se li haurà fet pujar damunt. Sergi Calli, molt bona tarda. Molt bona tarda. El que deia, des de fa dues setmanes estem parlant de futbol, avui parlem íntegrament de cinema, Sergi. Sí, íntegrament? Va, sí. Tot, tot li diuen íntegrament. Oh, no? I escolta, de què parlaràs? Parlaràs d'algú més? De No, no. No, si vols parlem de futbol. No, no, gràcies. Què opines sobre el fitxatge de CACA? És que saps què passa? Digue. Aquest... Tant de bo tant de bo pogués haver parlat de cinema fa dues setmanes Per què? Perquè aquesta setmana les trenes són una mica... Bueno, però podem sí. parlar del que s'ha fet i tot això? Vale, podem bueno. parlar de que encara s'ha d'anar a veure Terminator Salvation uh -huh. Encara s'ha d'anar a veure els Mundos de Coraline sí. Si algú vol pot anar veure Jonas Brothers, Brothers. Molt, Jonas Brothers? Saps qui són Brothers? És producció de la factoria Disney Channel, sí, no? De? Disney Channel Ah, sí, sí, no sé pas que havia entès Ah, noi No entès algú d'en de, de mitjans Això tu i els dos problemes, noi Sí, ho sento Sí, ho sento doncs això, són els amics de la Hannah Montana sí. i fan... Bueno, expliquen una mica com són les seves gires a través del món i aquestes coses... Ah, o sigui, en... els Jonas Brothers són amics de la Hannah Montana? Sí, sí, apareixen a la sèrie. Fan... Ah. De fet són sèries paral·leles uh -huh. Teorita de la seva pròpia sèrie sí. però també intervenen uns a les altres van fent crossovers tam d'aquests tam tam també no? són uns cantants i també fan gira i també són molt guais, tenen molts fans Quina sort. I, i tenen una pel·lícula en 3D com aquella que tenia la Hannah Montana que era com una, una mena de documental de com és la seva vida com és la seva gira uh -huh. com aquella que van fer el canto del loco també ah, sí. doncs ara amb, amb els Jonas Brothers també. ah això fins ara, bueno, aquesta no s'havia d'anar a veure eh? perquè és la que parlem més No sé, sí, això tu no has passat aquí Terminator un Coraline per sobre i ja està Sí, làstima, no, aquesta ah. clar, tampoc les he vist encara eh? però tinc moltes ganes Jo estic pendent de veure Coraline Coraline ha de ser molt bona I m'han dit que Terminator també està. i que aquí responent a una pregunta de la setmana passada que vam deixar oberta, mm. surtar Arnold Schwarzenegger en un interval de dos segons o així Ah, sí? Sí, no sé si és un flashback o un flash forward o, o un play, no sé què és Sí, però... sí, un o... sí. remember Exacte. Bé, però bueno, hi ha altres estrenes, si vols repassem una mica Vinga. Vale? Mira, per començar hi ha Quica Superbruja uh -huh. T'agrada aquest títol, eh? És es que no sé què has dit ben bé, Quica Superbruja Quica Superbruja és una adaptació d'uns llibres una saga de llibres que es diu Quica Superbruja uh -huh. per tant tindrà un pilot de fans i és una nena que descobreix mons fantàstics i tal, i, i ajudar bueno, l'ajuda un, rat, un ratolí no anava dir, mm -hmm. en estaria pensant, ah? l'ajuda un, un drac, ah. un drac que l'han fet així, infogràficament. En què estaria pensant, en un dragón, vaja, vale. I, I he vist les fotos i la veritat és que el drac es veu una mica... Cutre, no? Cutre. Bé, Però bé. Sí, <ríe> és una d'aquelles pel·lis que tan fa molt bona o molt dolenta, perquè el seu ja el té definit, mm -hmm són gent que s'ha llegit els llibres infantils sí. per tant ja està uh -huh. què més tenim? tenim Miss Marzog un moment, una pregunta, sí. per, per quan una pel·lícula de Geronimo Stilton? Anava, anava a dir ràpid ja hi és però no, no ah. ser, ja ho mirarem va, va. De, de fet no sabem qui és l'autor no? No, no, no és gaire conegut, és no, molt per, mediàtic perquè els llibres es posa Jerónimo Styrton, una aventura de Jerónimo Styrton sí. però no, no se sap qui és l'autor potser és un ratolí que està explotat i es fa els seus propis llibres per sortir Clar, dels apuros, saps? té un negre que li fa als... Exacte sí sí. bé, bueno, el que anava, hi ha una altra pel·lícula deu ser autònom el ratolí? no té un drac que fa. <supen> un drac d'infogràfic que li fa a veure, sí Marzo, ¿qué pasa con Marzo? ¿Es Marzo? ¿Te recuerdas una película de la Sandra Bullock que se llama Mientras dormías? Sí. Pues doncs esta eh, película va a ser como eso. Es un niño que, que es queda dormido durante mucho tiempo sí. També ser una mica com, la, com els inicis de la sèrie 7 vides. Uh -huh. feien, sí, sí que és veritat. Es queda dormit i quan es desperta, Quan sí. que, bueno, que la seva, no sé si és la seva nòvia o la, o sigui, la seva antiga nòvia de l'institut, ara és una miss playboy. Ajá. Ah. I bah, és, és tota una comèdia Per intentar recuperar-la. és es es recomanable És o no? eh? recomanable o no? Uh, bueno, és de D.Vix, no? És <laughs> de DVD quan surti. Exacte. No, estar, és que fa poc, al final serà molt molt com tot, saps ja. totalment previsible i totalment poc original. Uh -huh. La premisa està bé, al principi, però és que veus les fotos i és que tot és el mateix. Uh -huh. no, no, no hi ha volts de full. Bueno, en tenim una dos. que és, si més no, diferent. Ah. Anem bé a temps? Sí, va, va, va. Ja, ràpid, va. Es diu Nodo, és una pel·lícula espanyola i és Nodo. de terror. Es... L'ha dirigit l'Elio Quiroga i l'actriu la, la, és l'Anna Torrent uh -huh. i suposo que és una família que se'n va anar a viure allà a la muntanya i després passen unes coses rares i, i després, bueno l'explicació a tot això que està passant està en uns antics nodos que es veu que havia fet eh, el franquisme allò durant l'època bueno, o sigui, de, de Franco, sí, i, tal, i, no sí. No sé i és com una mena de la sèrie aquesta de, de l'internado, o sigui, tot, tot una mica raro yeah. no? és que està raro un de terror, però jo crec que tindrà un punt si Bueno, que crutès, doncs mica. Mirarem... estar, bé. Estar bé. Mirarem, per ser per acabar un moment a, a, a la noia aquesta, que és un no sé quina sèrie de l'Hospital Central, em sembla que és, que sí. li va voler disparar amb una ballesta. Vos sentit això? Ah, uh, es, es va que sortia del teatre i un fan, ah, per què no te veu en medio les cartes, no sé què, i di, "Per què no quiero nada de ti." I va i li fot una ballesta a la cara i la tia va tenir suficients reflexes com per apartar-se i la ballesta es va clavar a l'abric d'un home que treballava al teatre. Hosti. Que dius, pobre senyor. És que a, a l'altra dia a la Rositis Eh, vostè mirant i van van comentat això, sí, clar, perquè passen aquestes coses, no sé què, com el de la Vallesta i tal i no no vaix ni de què nada. Però qui qui li van disparar? No, a la sé, una que sorta a l'Hospital Central, però Sergi, això en parlarem la setmana que ve, perquè s'ens ha acabat el temps. Vale, per una altra partícula es diu "Te quiero, tío". Te quiero, tío. Jo també, Sergi. Jo també, documentes i pelis rares, però bé. Vale, doncs ja està, perfecte, està. Molt bé, doncs molt petó, Sergi, eh? Gràcies. Àpa. Deu. Deu bona tarda. Cursos de Nàutica.cat patrocina aquest espai. I avui ja, per acabar d'enllestir el programa, parlarem amb en Xavier Segura, el nostre meteoròleg personal. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Ja ho saps que és aquest programa, el de la setmana que ve, i a ja adeu que bona tarda, no? Sí, sí, ja, ja no ens voleu més. Doncs mira, fins al setembre, eh? Indiciables, no? Eh, clar, home. Eh? En fi, eh, Xavier Segura sembla ser que aquest temps que tenim va sorprenent-nos amb ruixats espontanis que dius, com és possible que hagi entrat en un local a les 5 del matí i a les 6 torni a sortir i està ploguent? Bé, coses de la primavera, però en fi, és el que hi ha, no? Sí, perquè recordem-ho que l'estiu arriba cap al 20 de juny, és a dir, encara estem a primavera i per molt de calor que faci, a la mínima que hi ha una mica d'inestabilitat en alçada, Uh, les capes rebenten literalment i, i es formen aquests comunolimbus que que, vaja, que ens porten tempestes fortes que recordem perquè el, el, les, aquesta setmana passada n hi ha hagut bastantes sobretot a la costa i prelitoral però vaja, el, a tot el que és la meitat T sobretot aquí al nord de aquí a Montcada ens vam cada una mica entremig terra ningú perquè si vent va ploure uh, el divendres va caure de tempestes al mar a la zona de Barcelona i tempesta molt forta molt forta a la zona de Sabadell cap amunt va encaure aigua, va passar molt ràpid, eh? va néixer, va entrar més o menys pel Baix Cinca, al pantà de, de no record Maquinense, això, perdó. A no preguntis per pantans perquè... Sí, no, pantà Maquinense per allà al sud, de, entre bueno, la franja de, de Catalunya, més o menys, la franja de Ponent, i bé, en, en poc arreu, una hora, hora i mitja es va plantar aquí al Vallès, i va portar unes tempestes bastant fortes a aquella zona del Vallès, al Vallès Nord, que recordem que van deixar una pedregada bastant potent, que ens deia gent de Sabell Nord que, que feia por perquè les persianes semblava que anessin a rebentar. Però vaja, tal com va arribar de ràpid, tal ràpid se'n va molts llamps al cel, moltes fotografies que hem vist i vaja, aquesta tònica que hem tingut gairebé fins, fins fa dos dies, amb núvols en alçada, tempestes a l'interior, al Pirineu, però vaja, després d'aquesta primavera típica de tempestes, ara sol, les tempestes, ara sembla que ens arriba l'estiu gairebé el verd. Sí, perquè això te n'anava a dir, què ho fa que sigui tan inestable la primavera, així a ja bote pronto? El que passa, doncs, que el mar està molt fred, eh, fa calor, i clar, com la calor escalfa molt, eh, l'ambient s'escalfa molt de seguida, i a la que arriba una mica d'aire fred en alçada barrejat, el mar gairebé no fa efecte aquí, el mar entra més en acció a la tardor, que és quan el mar està calent, i, clar, arriben freds, les gotes fredes que es coneixen i, clar, són una bomba de rellotgeria perquè es generen tempestes mortals fins i tot. Recordem que a la tardor, a les tardors fortes, sempre hi ha hagut morts per imprudències d'animlacions o rieres. Doncs ara, a la primavera, el que passa és que eh, ens arriba aire fred en alçada i a vegades molt fred perquè encara estem venint de l'hivern i contrasta amb aquesta situació que el sol pica molt, sobretot al maig i, final, i principis de juny i abril també, en algun, a finals d'abril més o menys, Pica molt el sol i clar, es queda l'ambient molt escalfat i a la que comencen a queixar els núvols doncs, això peta i tenim aquestes situacions de tempestes que són primaverals però vaja que, que són bastant fortes en algunes ocasions. Mm -hmm. I aquest cap de setmana serà primaveral, serà estiuent, què tindrem? Doncs bé, avui hem notat que l'ambient està una mica més escalfat que d'Illuns mateix, que d'Illuns va ser un dia molt ennubolat i ara ens arriba una aglopada d'aire molt calent d'Àfrica Déu-n'hi-do els temperatures que ens poden portar. És un estiu ja no avançat, ja no hi hem avançat, perquè ens trobem gairebé a de juny. L'estiu pràcticament es arriba a partir de, sobretot, divendres, perquè divendres i diumenge serien dies molt calorosos, no diem dissabte també, eh? però di, diumenge ens arriba una punta calorosa que és la punta que tindran a les Illes Balears, que allà faran molta calor, visem. I aquí ja diem que aquí al Vallès podem superar els 30 graus fàcilment i nits que esperem que no se'nnuboli en cap moment. No hi ha previsió, eh? la previsió és que faig un sol radiant molta calor, les pates a les platges a patar i compta amb la protecció solar, eh, perquè pica molt el, el sol en aquestes alçades. I això esperem molta calor i les nits en principi les podem passar tranquillets tot i que costarà baixar, eh, uh -huh. Perquè vindrem d'on 30, 30 i escaix graus. Provaja, esperem molta calor, una situació que es mantindria tot el cap de setmana, és a dir, podem muntar plans perquè farà molt bon temps aquest cap de setmana. I bé, més endavant no, ens, no esperem precipitacions ni pertorbacions encara i ulls, però recordem que la previsió general és que aquest estiu sigui plujós aquí a Catalunya. O sigui Això no vol dir que, que estigui plovent sempre, sinó que ara pot ser una situació de sequera, perquè d'alguna manera amb sol constant cada dia, i a partir de mitjans de juliol es posi a o, o hi hagin pertorbacions que vinguin, ara sol, ara dos dies de pluja, dos dies de sol, però vaja, la situació és aquesta, que s'espera un estiu plujós, no sabem de quina manera i ho anirem concretant, l'últim programa i, i de moment aquesta setmana ja diem, un juny que es presenta de moment bastant assolellat doncs molt bé, doncs escolta'm, amb aquest sol esperem que amb les pates a platja, que has dit abans no vas dir això, amb les pates a platjar uh, Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve últim programa de la temporada i a veure com encarem el proper, el proper estiu que està aquí a la volta de l'esquina bueno. sí, sí, ja, ja el tenim aquí Albert ja tenim aquí. molt bé, Xavier Segura, que vagi bé, adéu-siau vinga, adéu Albert i fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres, el penúltim d'aquesta temporada, Montcada Ràdio, que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Roma Rofes, Sergi Calle, Albert Segura i Lalla Llobet, que a través de la nostra pàgina web ens parla de les eleccions europees d'aquest cap de setmana. I avui ens acomiadem amb un record el que es té quan has fet coses a la vida de les quals en guardes un bon record i que tot i saber que ja mai més tornaran, i a vegades ni ganes, sempre quedaran allà. Es tracta de Manel, amb la cançó en la que el Bernat se troba. Que tingueu una molt bona nit. I... I... I... I...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 gut conèixer fa molt de temps. Em Me gusta la ciudad. Irene vere vere vere. vere. Radiometropol@catalunyacomunicacio.cat